Imnul 46 Mărturisire împreunată cu rugăciunea Și despre unirea între Duhul Sfânt și nepătimire M-am depărtat, m-am sălâșluit în pustie M-am ascuns de tine, de dulcele stăpân Scufundat în noaptea grijii de viață am suferit multe mușcături și răni Și ridicându-mă de acolo Port în sufletul meu multe plăgi Și strig în durere și în suferința inimii Miluiește-mă, îndurăte de mine neascultătorul Tu care ești singurul doctor de suflet iubitor Și mult îndurat Care vindeci în dar pe cei bolnavi și răniți Vindecă bubele Vindecă rănile mele, picură unde lemnul harului tău, Dumnezeul meu, și unge rănile mele, ușurează ulcerațiile mele, usucă și strânge mădularele mele, muleșite, și șterge toate bubele mele Mântuitorule, și fămă întreg, de plin sănătos ca înainte, când nu aveam în mine vreo noi când nu aveam vreo rană, nici vreo bubă puroioasă, nici vreo pată Dumnezeul meu, ci era în mine seninătate și bucurie, pace și blândețe sfântă, smerenie și îndelungată răbdare, lumina îndurării și a faptelor bune, răbdarea și puterea nebiruită față de toate. De-aci mult mângâiere a lacrimilor în fiecare zi de aici bucuria în inima mea, care trăznea ca un izvor și curgea neîncetat, pârâu de miere și băutura veseliei, ce se întorcea necontenit în gura minții mele. de aici toată sănătatea, de-aci curăția, de aici ștergerea patimilor și a gândurilor deșarte, de aici nepătimirea fulgerătoare, ce mă însoțea și se împreuna mereu cu mine, Înțelege aceasta în chip omenesc, tu care auzi aceste cuvinte, ca să nu te întinezi în chip nenorocit, era o nepătimire ce-mi dea plăcerea negrăită a întâlnirii și dorul nesfârșit al minții, al unirii dumnezești de care, împărtășindu-mă, mă făceam nepătimitor, înfocat de plăcere, arzând de dorul ei, căci, Împărtășindu-mă de lumină, m-am făcut lumină, mai presus de orice patimă, în afară de orice răutate, fiindcă nu se unește patima cu lumina nepătimirii, precum nici umbra sau întunericul nopții cu soarele, dar devenind astfel și fiind astfel, m-am uleșit, stăpâne, ca unul ce m-a vizuit pe mine, și am fost atras de grija lucrurilor simțite și am căzut în preocuparea de cele ale vieții, nenorocitul de mine, și răcindu-mă m-am făcut negru ca fierul și, întârziind în zăcerea aceasta, m-am acoperit de rugină. Pentru aceasta strig către tine cerându-ți să mă curățești și iubitorule de oameni, și să mă readuci la frumusețea de mai înainte. Să-mă bucuri de lumina Ta acum și pururea și în toți vecii. Amin.